Spottniks är Sveriges hittills internationellt mest kända grupp, bildad av gitarristen Bose Winberg redan 1959. 1963 ligger de på tio i topp under åtta veckor med den gamla spanska melodin Amapola, som tidigare tolkats av storheter som Dordis Day och Jimmy Dorses orkester. Bland årets filmer finns italienaren Federico Fellinis åtta och en halv, ett försök att tränga in i en kreativ process. Elisabeth Taylor och Richard Burton spelar huvudrollerna i mastodontfilmen Kleopatra och Alfred Hitchcock får publiken att frukta både kråkor och sparvar med fåglarna. Där använder han för övrigt ingen musik, vingslag och kraxanden skapar stämning istället. Den första bondfilmen Agent 007 med rätt att döda, har Sverigepremiär med Sean Connery och Ursula Andress i huvudrollerna. Många svenska filmer finns förstås också på repertoaren. Bo Widerbergs barnvagnen kommer i början av året och i december har hans nästa film premiär. Kvarteret Korpen som utspelar sig i 30-talets Malmö med Tommy Berggren, Kevin Jelm och Emmy Storm kallas för en brandfackla och ett fulländat mästerverk av hänförda kritiker. Men den största uppmärksamheten får en film som publiken inte får se. Vilgot Sjömans filmatisering av Lars Görlings bok 491 total förbjuds av censuren. Den strider mot lagen om tukt och sedlighetsårande framställning.